Kapittel 29 Kong David sa nå til hele menigheten «Min sønn Salomo, den som Gud har utvalgt, er ung og svak, og arbeidet er stort, for borgen er ikke til et menneske, men til Jehova Gud. Og av all min kraft har jeg til min Guds hus skaffet til veie gullet til gullarbeidet, og søllet til sølgarbeidet, og kobberet til kobberarbeidet, hjerne til hjernearbeidet, og tømmeret til tømmerarbeidet» og nyksteiner og steiner som skal innfattes i har mørtel, og mosaikksteiner og alle slags edelsteiner, og alabaststeiner i stor mengde. Og fordi jeg har min lyst i min Guds hus, jeg har enda en spesiell eiendom, gull og sølv. Den gir jeg til min Guds hus, uten alt det som jeg har skaffet til veie til det hellige huset. 3000 talenter gull av gullet fra Ofir, og 7000 talenter lutter et sølv til å kle veggene i husene med. Av gullet til gullarbeidet, og av søllet til søllarbeidet, og til all slags arbeid ved kunsthåndverkernes hånd. Og hvem melder seg frivillig til å fylle sin hånd med en gave til Jehova i dag? Og fyrstene for fedrehusene, og fyrstene for Israels dammer, og førerne for tusen og for hundre, og oppsynsmennene over kongens foretagene, meldte seg så frivillig. Dermed ga de til tjenesten ved den sanne Guds hus gull til en verdi av 5000 talenter og 10.000 dareiker, og sølv til en verdi av 10.000 talenter, og kobber til en verdi av 18.000 talenter, og jern til en verdi av 100.000 talenter. Og var det noen det fantes steiner hos, så ga de disse til skatten i Jehovas hus, som Gershonitten Jehiel hadde oppsyn med. Og folket begynte å fryde seg over at de ga frivillige offergaver, for det var med et helt hjerte de ga frivillige offergaver til Jehova. Også kong David selv frydet sig med stor glede. Dermed velsignet David Jehova for hele menighetens øyne, og David sa, Velsignet være du, Jehova, vår far Israels Gud, fra uavgrenset tid endog til uavgrenset tid. Din Jehova er storheten og velden og skjønnheten og høyheten og verdigheten, for allt i himmelen og på jorden er ditt. Ditt er rike Jehova, du som er den som også løfter dig som hode allt. Rikdommen og herligheten skylles dig og du hersker allt. Og i din hånd er det kraft og velde, og i din hånd er det evne til å gjøre stor og til å gi alt styrke. Og nå, vår Gud, takker vi dig og lovpriser ditt herlige navn. Og likevel, hvem er jeg, og hvem er mitt folk? så vi skulle ha nok kraft til å gi slike frivillige offergaver. For alt kommer fra deg, og det er fra din hånd vi har gitt deg det. For vi er fastboende utlendinger fremfor deg, og innvandrere som alle våre forfedre. Som en skygge er våre dager på jorden, og det finnes ikke noe håp. Jehova vår Gud, all denne overfloden som vi har skaffet til veie for å bygge deg et hus for ditt hellige navn, fra din hånd kommer det, og ditt er det alt sammen og jeg vet jo, min Gud, at du er en som gransker hjertet, og at det er rettsindighet du finner behag i. Jeg for min del har i mitt hjertes rättskaffenhet frivillig gitt alle disse ting, og nå har jeg med glede sett ditt folk som er til stede her gi dig frivillige offergaver. Jehova, våre forfedre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, bevar dette til uavgrenset tid som tilbøyeligheten i ditt folks hjertes tanker, og led deres hjerte til dig. O gi min sønn Salomo et helt hjerte, så han retter sig etter dine bud, dine vittnesbord og dine forordninger, og utfører alt og bygger den borgen som jeg har gjort forberedelser til. Og David sa videre til hele menigheten, Velsign nå Jehova deres Gud! Og hele menigheten velsignet så Jehova, sine forfedres Gud, og bøyde seg og kastet seg ned for Jehova og for kongen. Og de fortsatte å offre slaktoffere til Jehova, og offre brennoffere til Jehova dagen etter den dagen, tusen unge okser, tusen værer, tusen værlam og deres drikkeoffere, jeg de slakte offere i stort antal for hele Israel. Og de fortsatte å spise og drikke framfor Jehova den dagen med stor glede. Og de gjorde så Salomo Davids sønn til konge for annen gang, og salvet ham for Jehova til å være leder, og like så Sadok til å være prest. Og Salomo begynte å sitte på Jehovas trone som konge i sin far Davids sted, og å ha framgang, og alle israelittene var lydige mot ham. Og alle fyrstene og de veldige mennene, og like så alle kong Davids sønner, underkastet seg under kong Salomo. Og Jehova fortsatte å gjøre Salomo overmåte stor for hele Israels øyne, og legge på ham en kongelig verdighet som ikke hadde vært over noen konge i Israel før ham. Så regjerte han over hele Israel, og de dager da han regjerte over Israel var 40 år. I Hebron regjerte han i 7 år, og i Jerusalem regjerte han i 33 år. Og til slutt døde han i en god alderdom, mett av dager, rikdom og ære, og hans sønn Salomo begynte å regjere i hans sted. Og kong Davids anliggner, de første og de siste, se, de står oppskrevet blant seren Samuels ord og blant profeten Natans ord, og blant synseren Gads ord, sammen med alt om hans kongedømme og hans velde, og de tider som hadde fart frem over ham over Israel og over alle landenes riker.